O dia 13 de abril na história, 1726, é fundada a cidade de Fortaleza, 1831. Em 13 de abril foi executado pela primeira vez o Hino Nacional do Brasil. A música composta por Francisco Manuel da Silva era inicialmente chamada de Marcha Triunfal. Ela foi criada para comemorar a independência do nosso país em relação a Portugal. 1964 Sidney Poitier se tornou o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator pelo seu papel como um operário que ajuda a construir uma capela em Uma Voz nas Sombras, de 1963. Ao receber a estatueta das mãos da atriz Anne Bancroft, ele ganhou dela um beijo na bochecha, gesto que causou um certo escândalo entre o público mais conservador da época. 1970. A conhecida frase... Houston, estamos com um problema aqui, foi dita por Jack Swigert, em meio a uma situação que poderia ter terminado em tragédia espacial. Três astronautas da NASA, pela missão Apolo 13 rumo à Lua, a 330 mil quilômetros da Terra, perceberam que a nave em questão a bordo está com uma série de graves problemas decorrentes de uma explosão no tanque de oxigênio. 2020 Cantor e compositor Moraes Moreira morre aos 72 anos o artista sofreu um infarto enquanto dormia em casa no Rio de Janeiro fundador dos novos baianos ele foi autor de vários clássicos da banda como preta pretinha acabou choraré e besta é tu Além disso ele fez muito sucesso quando partiu para a carreira solo e Estes são os fatos que fizeram o dia 13 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.